Bueno, ba, oso osopo etxean irabaztea beti delako berezia, baina lehenengoaldia izan da, Niretzagoaalupeko igoeran, orain arte beti laguntzen izan naiz aspaldi utzi zuen konpetizioa eta oso gogorra egintzaitegia izan. Eh orain ba aregeiago miresten ditut mendi lasterkariak, oso azkaratera naiz, lehenengo kilometroan i distantzia laburrago etako izan naiz beti eta e, taldearen ba hasiera azkar horrek e, bultzatu nau eta gero ba, ordaindu egin dut e, mal baina bueno, iritsi naiz. Eskerrak eman ber dizkiote underlekuonari nirekin duelako lasterketa osoa, eta, bueno, ba, superamarak bateko kidei ere bai, batez ere Ibon Muñoz eta nire aitari ba, konbentzitzagatik. E, ez dakit gehiago egingo dudan oso gogor egin zaidalako, baina e, lasterketa oso polita da eta giroa bikaina izan da.